morgen og velkommen til Jørgen Vester morgennyheder. Det er onsdag den 16. august, og i dag skal vi høre om realkreditselskaber, der ikke ønsker at belønne huse i særlige områder. Vi skal også høre om, hvad der førte et C25-selskab til at opjustere sent i går aftes og nyt fra elbilgiganten Tesla. Men vi starter et helt andet sted med at blive klogere på investeringslegenden Warren Buffetts portefølje. Du lytter til Jørgen Vester morgennyheder. Mit navn er Laura Rosau. Der er nyt fra den gavede investor Warren Buffets portefølje. Hans investeringsselskab Berkshire Hathaway har i et dokument mandag annonceret, hvad de har købt og solgt af aktier i andet kvartal, skriver Bloomberg News. Her fremgår det, at Berkshire har opkøbt nye positioner i boligbyggerne D.R. Horton, NVR og Lennar som alle træer oppe med mere end 30 procent i år. Berkshire har også reduceret sin beholdning i Activision Blizzard med 70 procent, og så er der blevet solgt ud af oliegiganten Chevron og forsikringsmæleren Marsh McLennan. I andet kvartal af 2023 har Berkshire solgt aktier for knap 8 milliarder dollar mere, end de har købt. Det svarer til 54,4 milliarder kroner. Flere realkreditselskaber ønsker ikke at belåne huse, der ligger tæt på vindmøller eller solceller. Det skriver Jyllands Posten tirsdag på baggrund af instrukser, som avisen er kommet i besiddelse af. Instrukserne kommer fra Jyske Realkredit og Totalkredit og bruges af vurderingsfolk til at vurdere værdien af en ejendom. Hvis en ejendom er generet støj- eller skyggepåvirkning fra vindmøller, skal den risiko markeres og frarådes til belåning, lyder en ekstruks fra Jyske Realkredit. Med udsigt til flere vindmøller og solcelleanlæg i fremtiden, vil mange altså risikere at blive stavnsmåndet til deres hus. Her er det særligt boligejere i landområderne, der kan komme til at betale en høj pris for den grønne omstilling. Praksisen får kritik fra boligøkonom Kurt Liljegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter. Til siger han, de siger generelt, at værdien af disse ejendomme er nul. Det er jo noget sluder. Det er fint at lægge en lavere belåningsgrad ind og være forsigtig, men man skal ikke nægte belåning. Jyske Realkredit forsvarer sin praksis. Selvom der er fundet en køber til en bolig, betyder det ikke, at den aftalte pris afspejler boligens værdi, lyder forklaringen. For det kan hende, at meget få vil være villige til at betale den pris. Erhvervsminister Morten Bødskov kalder på solidaritet fra bankerne. Danmark er et grønt forgangsland, og det står højt på regeringens dagsorden, der kom i mål med vores grønne ambitioner og målsætninger. Men vi skal løfte i flok, og det gælder også bankerne og realkreditinstitutterne, siger ministeren. Finanstilsynet oplyser til Jyllandsposten, at de ikke stiller særlige krav til realkreditselskaber i forhold til belåning af ejendommen nær vindmøller og solceller. Det globale høreapparatmarked er endelig normaliseret efter flere turbulente år med først coronapandemien og siden en masse geopolitisk og makroøkonomisk uro. Det er en af to grundlæggende faktorer bag den opjustering, som mand tirsdag aften har offentliggjort. Topchef i mand Søren Nielsen, siger til MarketWire. Da vi startede året, sagde vi, at det nok bliver et år med mellem 4 og 6 procents markedsvækst, og selvom det er det historiske niveau ville det have været lidt under det normale niveau over året, fordi sidste år var et ret dårligt år. Men hvis nu vi går tilbage til 2019 og trækker en linje, rammer markedet spotteren i den periode. Så vi opjusterer forventningerne til markedsvæksten i dag. Ikke fordi der pludselig kommer et kæmpe boom i høreberetssalget, men fordi den stabilisering af markedet, vi har ventet på, endelig har indfundet sig. Normaliseringen kommer i en periode, hvor Demand samtidig selv har ganske godt gang i forretningen, Blandt andet takket være flagskibsproducenten Oticon Real, der blev præsenteret i starten af året. Demand venter efter opjustering en organisk vækst på mellem 11 og 14 procent og et driftsresultat før renter af skat på mellem 4.000 og 4.400 millioner kroner for hele 2023. Der er nye modeller på vej fra den kendte elbilproducent Tesla. Tesla vil nemlig til at lave nye versioner af deres modeller Model S og Model X, som kan køre en kortere distance på én opladning, men som til gengæld også er billigere. De skal nemlig koste 10.000 dollars mindre end deres tidligere basispris, hvilket svarer til en besvarelse på omkring 68.000 kroner. Det skal være erhvervsmediet Bloomberg News. Standardmodellen af Model S har en startpris på 78.500 dollar og kan køre omkring 515 km, mens sin standardmodel af Model X er prissat til at koste fra 88.500 dollar og kan nå omkring 433 km på en opladning ifølge Teslas hjemmeside. Tesla har gentagende gange over det sidste år sat priserne ned på deres biler. Startprisen på en Model S er faldet med 25 procent siden årets start, mens Model X er faldet med 27 procent.